Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ama ba'd karibu tena katika safari yetu ya maktaba na makatib za Uislamu Mji baada ya mji leo tunaingia katika mji ambao ulipata uchangamfu wa kielimu katika karne ya 11 na 12 Na japo kuwa kulikuwa na dhurufu saab kwani walikuwa kishi katika utawala wa katoka moja katika wanachuoni ambao tutangazia kitabu chake Muhammad bin Ismail Al-Amir Asanani al alikuwa katika capital city ya Hawa na hivyo hivyo alitunga vitabu vya Kiislamu na vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa watu waleza kustafidi ndugu Muislamu mwisho wa kitabu hichi ndo fawaid zetu ambao tumekuwa na kitabu chenyewe ambao ni Subulus Salam الموسله الى بلوغ المرام عن ابن الشرح كتابه اليوتون ابن حجر الاسقلاني مشى كتابه امملى على الحديثه انبوكوا مع الشيخين البخاري ومسلم عن ابي هريره انسمى انت صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله ndugu muslimu wanachuoni wengi walimfuata bukhari kwa kumaliza vitabu vyao na hii hadithi na ikiwemo katika wanachuoni ibn hajar lasqalani na wanachuoni pia wamejitahidi kuangalia ni sababu gani hawa wanachuoni walimaliza vitabu vyao na hii hadithi inaeleza umuhimu wa tasbihi na tahmid moja katika sababu sababu zote wanataja kwamba ni mtu kumalizia maneno yake vitendo vyake kwa kumsabihi Allah subhana wa Ta'ala na kumshukuru na kumtakasia kwani vitendo hivyo ambavyo tumevifanya hatujevifanya kwa uwezo wetu Allah subhana wa Ta'ala na taufiki Allah subhana wa Ta'ala si kwa sababu Allah subhana wa Ta'ala anahitaji amali zetu bali wanayohitaji amali ni sisi na Allah subhana wa Ta'ala ametuafikia Tunamsabihi na tunamtakasia Allah subhana wa Ta'ala. Na kuna sababu zingine na hatutakuone zenye kuzitaja kubwa ni kwamba ni maneno aliyomaliza huyu mwanachuoni Al-Amira Sanaani mwisho baada ya kusherehesha hii hadithi. Ametia dua, ametaja dua amba usisi wa Uislamu tunafuatimuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tuafikie. Anasema Allahumma thaqil mawazin hasanatina idha wazinat e Allah subhanahu wa ta'ala uzitilie uzito vitendo vyetu zitapopimwa kesho mbele ya, ya mizani vitendo vyetu ni chache ya qawtal kiram pomba Allah subhanahu wa ta'ala zitie uzito na nguvu itakuwa zenye kutufaa kesho siku ya kiyama milika, wa khaffif mawazinasiiatina idha wudhat na hakuna ilekamilika sisi waislamu hakuna ilekamilika sisi binadamu na kila mtu ana madhambi الله Allah subhanahu wa ta'ala madhambi ambayo tuko ya kwamba hawe ni mwenye kuyakhfifisha siku ya kiyama ikiwazitatiwa kwenye mizani waj'al aywa inda na siku ya kiyama itapopimwa tawhid neno kalima ya la ilaha illa Allah ambayo Allah wa ta'ala kuwa ni mwenye kuyatekeleza kwa masharti yake na kujiepusha mambo ambayo yanayavunja itapopimwa pamoja na kitabu cha madhambi kiwe itarusha vitabu vya madhambi siku huyo ya kiyama wawafikna bijal kalimat at tawhid inda al mamat akhira ma yantaq bihi lisan na allah subhanahu wa ta'ala atujalia kwamba neno la mwisho kwamba ndhimi zetu zitakuwa nenye kuzungumza hii kalima ya la ilaha illa allah faida ya mwisho musilamu ni kwamba katika hizi hali ambazo tumefinyika ili hali ambayo ni ya corona watu wako nyumbani ni muislamu kuchukua zile vitendo zimetajwa kwamba ni rahisi mtu kuzitamka zenye ajira kubwa na kubwa ni kama ilukuja katika hizi hadith subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim hili ni maneno ambayo allah subhana wa taala anayapenda ni maneno ambayo yakunuzito mbele ya kiyama mbele kwenye mizani na ni rahisi kwamba kila muislamu kuwa ni mwenye kuyatamka tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikie na atujalie katika watu ambao tutaingia na tutawafikiwa. kuwa na mizani nzito za hasanati siku ya kiyama barakallahu fikum.